Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat Uh, sidang uh, penonton yang dirahmati Allah sekalian uh, bertemu kita dalam uh, siri uh, kuliah uh, bulanan uh, secara online uh, kitab Riyadu Salihin Karangan Imam An-Nawawi uh, Rahimahullah Tuan-tuan dan perempuan pada malam ni uh, kita teruskan bacaan uh, dalam uh, buku Riyadul Salihin ini dalam bab yang ke-14. Uh, bab yang ke-14, uh, uh, dia, dia tertera di bawahnya tajuk uh, hemat dalam taat atau apa yang uh, dapat kita katakan, uh, bersederhana. Ya, bersederhana dalam ketaatan. Uh, Berpada-pada atau ber, bersederhana. Ia ya, ni tidak berlebih-lebihan, tidak bersikap uh, melampau dalam hal-hal uh, ketaatan. Uh, seperti mana kebiasaan tuan-tuan dan perempuan Imam An-Nawawi rahimahullah. Uh, beliau uh, memulakan uh, bab uh, ini dengan uh, mengumumkakan ayat-ayat Quran yang, yang berkaitan. Uh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْخَى Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah atau supaya, ya supaya kamu uh, menjadi susah. Surah Taha, uh, ayat 1 dan uh, 2. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ayat 185. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan uh, dia tidak menghendaki kesukaran uh, bagi kamu uh, seterusnya seterusnya Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan pula hadis-hadis uh, yang berkaitan dengan bab ini Uh, beliau memulakan dengan hadis yang ke-100 46 dalam uh, kitab ini uh, wa an aishata radhiyallahu anha anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa 'indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulana tadhkuru min salatiha qala ma عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما دعا ومصاحبه عليه daripada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma baausanya Nabi sallallahu uh, uh, alaihi wasallam masuk masuk menemuinya yang ini masuk ke dalam rumah uh, menemui uh, uh, istrinya Aisyah. Sedangkan di sampingnya terdapat seorang wanita, seorang perempuan. Bagi ber, Baginda bertanya siapakah wanita ini? Dia menjawab dia adalah uh, Fatimah. Uh, dalam uh, dalam Kalau dalam matan bahasa Arab di atas itu disebut Fulana. Yang ini tak dinyatakan nama yani dia, dia dia apa tidak dinyatakan namanya secara spesifik uh, tapi dalam terjemahan disebut pula nama dia uh, Fatimah uh, jadi adakah ini adakah ini uh, penjelasan daripada penterjemah uh, atau bagaimana uh, saya kira sepatutnya di dibiarkan uh, dibiarkan ter, ter, ter, terlindung Yani seperti mana dalam riwayat ini disebut fulanah. Fulanah maknanya si fulan lah. Si fulan. Uh, si fulan, si fulan. Jadi, uh, uh, itulah saya ingat. Jadi kita baca dia adalah uh, si fulanah yang terkenal dengan solatnya. Baginda bersabda, mah. Mah. Ya. Yeah. Se, uh, seharusnya, seharusnya kalian melakukan apa yang kalian mampu. Kerana demi Allah, Allah tidak akan jemu menerima amalan kamu sehingga kamu uh, sendiri yang jemu untuk beramal. Dan agama yang paling baginda uh, suka adalah apa yang uh, dilakukan secara berterusan. Ya saya ingat sambil-sambil itu kita betulkanlah eh, terjemahan itu, ya terjemahan tu yang mana yang perlu ya supaya jelas. Jadi dan agama yang paling baginda suka, yang paling nabi suka adalah apa yang dilakukan secara berterusan ya oleh pelakunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada penjelasan daripada Imam An-Nawawi sendiri di bawah hadis ini. Jarang-jarang sekali imam Nawawi memberikan uh, komentar atau memberikan uh, uh, apa, penjelasan dalam kitab Riyadhul Salih ini. Uh, sebaliknya beliau sekadar ya, menghimpulkan ayat-ayat Quran dan hadis. Tetapi dia, di bawah hadis ini beliau ada memberikan uh, penjelasan. Beliau kata mah, mah adalah kata yang menyatakan mencegah uh, dan melarang. Atau saya kata uh, mah ialah perkataan yang bermaksud untuk mencegah uh, atau melarang. Yeah? Ya, ini ringkas je perkataan dia dalam bahasa Arab. Mah. Tapi nak kata betapa uh, bahasa Arab ni adalah unik dan uh, luar biasa. Uh, ternyata perkataan yang singkat ini mah. ya dua huruf je. Mah. Mim dengan ha. Uh, dia menjurus kepada maksud. Uh, cegahan atau larangan yang ini nak mencegahlah supaya seorang itu uh, tidak berbuat sedemikian uh, kalau, kalau dalam bahasa Melayu kita, kita mungkin kita kita akan guna perkataan uh, jangan buat macam tu uh, tapi perhatikan kalau itu jangan buat macam itu ada apa-apa ada empat perkataan uh, yang panjang di sini yeah, sedangkan dalam bahasa Arab uh, disebut mah saja mah itulah mak, maksud dia jangan buat macam tu atau jangan buat ya uh, kamu dilarang uh, dari berbuat demikian uh, berhenti berbuat begitu uh, itu, itu maksud mah uh, di sini dialah per, uh, perkataan yang membawa erti uh, cegahan dan uh, larangan kemudian uh, nabi mengatakan Allah tidak akan jemu uh, afwan sorry uh, kata imam an-nawawi Al Allah tidak akan jemu Bermaksud Allah tidak akan uh, tidak akan uh, uh, memutus pahalanya uh, daripada kamu dan membalas ala amalan kamu. Dia tidak bersikap uh, kepada kamu dengan sikap orang yang jemu. Nadiat Allah tidak bersikap dengan kamu dengan uh, sikap orang yang jemu sehingga kamu sendiri yang jemu lalu meninggalkan. Uh, amalan yang berkenaan maka sayognya eh uh, kamu mengambil ibadah atau kamu melaksanakan ibadah yang uh, yang mungkin kamu uh, apa uh, atau yang dapat kamu lakukan secara berterusan. Ah itu maksud dia lah. Ya. Yeah? ini yeah, uh, uh, sebolehnya sayognya ini uh, sebaik-baiknya kamu melaksanakan ibadah yang dapat kamu melakukannya secara berterusan agar pahala dan kurniaan Allah juga lestari. Ia ni, berterusan buat kamu. Ya? Baik, kemudian seterusnya, hadis yang ke-147. وَاَنْ <Sess> أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ وَاَنْهُ قَالْ جَاءَ ثَلَثَةُ رَحْتٍ ila buyuti أَزْوَاجٍ نَبِيٍ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أُفطر، وقال الآخر وأنا اعتازل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إنني لأخشىكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأُفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء kamana raqiba sunnati falesa minni Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadam pembantu peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun dia berkata tiga orang tiga orang dat tiga orang lelaki datang ke rumah salah seorang daripada isteri nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang ibadah nabi sallallahu alaihi wasallam yakni ibadah yang nabi laksanakan di rumah maka tatkala di tatkala di, di, di dijelaskan kepada mereka yani dijelaskan kepada mereka apa ibadah yang nabi lakukan uh, waktu di rumah seolah-olah mereka menganggapnya sedikit perhatikan tuan-tuan tiga sahabat tu datang bertanya kepada salah seorang isteri Rasulullah ya, yakni di sebalik di sebalik pintu ya yakni yakni bercakap dengan uh, dari sebalik pintu yakni bukan secara uh, berdepan secara bersemuka uh, kerana itu itu jelasnya boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya Uh, jadi, mereka bertanya uh, dengan mereka berdiri di luar, manakala ya, isteri uh, Rasulullah yang berkenaan itu uh, menjawab soalan mereka dari sebalik uh, pintu. Apabila uh, di, uh, dijelaskan kepada mereka tentang apa yang ibadah Nabi lakukan di rumah, ya, dan sewaktu bersendirian, uh, jauh daripada pandangan orang-orang orang-orang uh, luar, Ternyata bahawa tiga lelaki itu uh, menganggap bahawa apa ibadah yang Nabi lakukan uh, di rumah itu adalah sedikit. Nah, ini ini luar biasa ni tuan-tuan. Mereka anggap apa ibadah yang Nabi buat dekat rumah tu adalah sedikit. Mereka berkata, ini yani mendengar jawapan yang diberikan kepada mereka oleh isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka membalas yani sesama mereka di manakah kedudukan kita berbanding dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari dari dari jawapan yang mereka dengar tu mereka memberi alasan atau memberi, mereka cuba memberikan keuzuran sebab kenapa ibadah rasulullah macam tu ini, yani kenapa ibadah rasulullah uh, yang pada mereka adalah sedikit mereka cuba memberikan alasannya. Mereka kata uh, di manakah kedudukan kita jika dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ia ni kita tak sama uh, kedudukan kita dengan Nabi. Baginda adalah orang yang telah diampunkan dosa-dosanya yang dahulu ataupun yang berikutnya, uh, yang, yang dahulu atau yang akan datang. Kait nah, itu alasan atau sebab uh, yang mereka berikan untuk menjelaskan kenapa ibadah yang Nabi lakukan di rumah itu adalah sedikit pada pandangan mereka. Ibadah yang Nabi buat kat rumah uh, sewaktu bersendirian adalah sedikit bukan kerana apa, tapi kerana Nabi punya kedudukan sudah jauh, tinggi. Uh, ketika mana dosa-dosa Nabi yang lepas dan yang akan datang telah diampungkan. Yang dengan kata lain, buat apa Nabi nak, susah-susah kenapa -susah nabi nak uh, memperbanyakkan amal ibadah dia sedangkan dosa-dosa dia telah diampunkan ini yani dari itu logik yang uh, yang mereka faham ya berdasarkan uh, uh, berdasarkan kesimpulan yang mereka berikan bahawa apa ibadah yang nabi buat kat rumah tu adalah sedikit ya itu pada mereka itu sedikit ya baik maka salah seorang mereka lihat dasarkan kefahaman yang kefahaman yang yang salah yang mereka buat kemudian alasan yang tak tepat yang mereka utarakan berdasarkan kesimpulan yang salah itu natijahnya atau tindakan yang mereka nak ambil kita lihat kita lihat apa apa natijah daripada itu semua maka salah seorang daripada mereka berkata Adapun saya, saya akan salat malam selama-lamanya. Saya akan salat malam setiap malam. Setiap malam nak, nak buat piyam mulil tanpa ada hari-hari untuk berehat. Setiap malam. Setiap malam nak, nak, nak piyam mulil. Seorang, so, orang yang kedua pula berkata, e, dan saya akan berpuasa selamanya dan tidak akan berbuka. Yang ini setiap hari saya akan puasa. Bayangkan tuan-tuan. Setiap hari Dia nak puasa Yang Ini jangankan di bulan Ramadhan saja. Bulan Ramadhan 30 hari Atau 29 Dia kata dia nak puasa sepanjang tahun ini, Setahun tu ada berapa hari tuan-tuan 365 eh, Itu kalau Masihi lah Tapi kalau Kalau dalam bulan Hijrah mungkin uh, Lebih sedikit yeah? uh, Saya ingat dalam yeah? uh, 30 kali uh, 12 sudah berapa, eh? Adalah dalam uh, uh, 140 lebih mungkin. Ya? Yeah? Kurang lebih lah. Ya? Yeah? Kurang lebih. Dia nak puasa sepanjang tahun itu. Tanpa ada hari, dia uh, berbuka. Apa pula kata orang yang ketiga? Ya, yeah? sedangkan yang ketiga, orang yang ketiga dia berkata, saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Dia kata, aku tak akan kahwin. Ya? Yeah? saya akan menjauhi wanita, maknanya tak kahwin lah. Ya? Saya takkan uh, berkahwin. Ya, ni kerana, kerana pada tanggapan dia, kalau kahwin, maka, ya, adalah. Uh, ada hal melibatkan uh, tanggungjawab atau uh, melibatkan uh, ada jima' dan sumpamanya. Ya. Jadi, pada dia itu semua uh, melalaikan. Pada dia itu semua uh, menjauhkan dia daripada... Uh, beribadah ya? menjauhkan dia daripada uh, usaha dia untuk nak memperbanyakkan ibadah uh, uh, tidak seperti yang nabi buat kerana apa yang nabi buat itu di, adalah sedikit tapi kerana keadaan nabi yang dosa-dosa dia telah diampunkan ya? baik maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka baginda bersabda Adakah kamu orang yang adakah kamu adakah kalian ya adakah kalian lah ya? Sebab ada tiga orang kan adakah kalian uh, yang telah berkata begini dan begitu ini nabi sebutlah tiga perkara yang tiga tiga perkara yang mereka telah azamkan itu ya apa dia untuk nak nak kiamulil setiap malam nak berpuasa setiap hari dan yang, yang ketiga orang yang ketiga tu takkan uh, berkahwin. Adakah adakah uh, kalian yang telah berkata begini dan begitu? Uh, kemudian Nabi kata, ingatlah demi Allah. Ama wallahi. Ya. Yeah? Ama wallahi. Ingatlah demi Allah. Sesungguhnya aku ini orang yang paling khasyi. Ya ana akhsyakum lillah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ini aku adalah orang yang paling takut kepada Allah berbanding seluruh manusia yang lain. Nabi orang yang paling takut kepada Allah. Ya ana ama wallahi ini akhsyakum lillah. Orang yang paling bertakwa kepadanya wa atqakum lillah. Orang yang paling bertakwa. Apa ertinya bertakwa? Ya. Ya ni berbalik kepada erti bertakwa berbalik kepada erti yang paling melaksanakan suruhan uh, Allah dan yang paling menjauhi larangan Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa Ya. Uh, akan tetapi uh, afwan sebelum tu boleh lihat ya khasyah yakni takut kepada Allah dengan takwa. Ya kadang-kadang orang kata takwa maknanya takut kepada Allah. Tidak, hadis ini menunjukkan bahawa takut dengan takwa beza. Dan uh, itu yang itu yang sebetulnya lah. Takwa dengan takut walaupun dua-dua mula dengan huruf T, ya. Uh, tapi takwa dengan takut lain, ya. takut uh, dikatakan khasyah. Sedangkan takwa dia menjurus kepada erti melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan Allah. Baik. Kemudian Nabi kata apa? Akan tetapi saya, akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Yani ada hari aku berpuasa dan ada hari aku berbuka. Itulah sunnahnya. Betul, tuan-tuan. Ada hari kita boleh buka, ada hari kita puasa. Benar. Yeah? ya. ni kalau dalam sebulan tu, uh, kita dianjurkan untuk puasa Isnin dan Kamis. Tapi selain Isnin dan Kamis tu, bukalah. Ya, yeah, jangan nak puasa juga. Ya. Yeah? Uh, atau kalau tak dapat Isnin Kamis buatlah tiga hari uh, putih, ya pada tanggal apa? 13, 14 dan 15 di bulan uh, Hijrah itu puasa tiga hari, tiga, tiga hari putih atau paling tidak tiga hari uh, mana mana, ya asalkan tiga hari cukup, cukupkan tiga hari uh, sepanjang uh, bulan itu pilihlah mana mana hari, ya. ya ini, ini ini kita kata turutan, jelah. Sama ada puasa Isnin dan Kamis setiap minggu setiap minggu Senin, Kamis Senin, Kamis Isnin Kamis atau tiga hari putih atau pilihlah tiga hari sepanjang uh, sebulan itu. Yeah? Uh, sedangkan yang yang yang puasa yang paling hebat sekalipun puasa yang paling hebat pun bukan puasa setiap hari sebaliknya seperti mana lah hadis yang mungkin uh, sebahagian daripada tuan-tuan atau puan-puan tahu ialah puasa Daud puasa Nabi Daud alaihi ya puasa sehari buka sehari ya atau puasa 15 hari sebulan itu dan berbuka 15 hari ya itu puasa yang paling uh, paling bagus dan tidak ada puasa yang lebih bagus daripada itu tak ada puasa yang lebih bagus daripada itu yakni puasa 15 hari sebulan itu maksimum itu puasa maksimum. Jangan jangan lebih daripada itu. Itu kerana itulah puasa Daud, ya. Jadi kata Nabi akan tetapi saya berpuasa dan berbuka. Saya solat dan tidur. Jadi yani ada hari aku oh. uh, ada, uh, ada ada hari aku solat uh, qiamul ya. Atau pada malam itu. Pada satu malam itu uh, aku bahagikan aku tidak akan qiamul lis panjang malam. Jadi yani kalau satu malam tu berapa jam tuan-tuan? Kalau satu satu malam tu kita kira kita andaikan 8 jam atau 9 jam. Nabi kata aku aku aku solat, solat malam dan aku tidur. Jadi yani malam itu dibahagi-bahagikan untuk tidur dan untuk uh, berjaga dan uh, waktu yang uh, utama untuk uh, qiyamul ialah sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. itu waktu untuk berbuka. Uh, sorry. Itu waktu untuk qiamul lil. Bukan sepanjang malam itu. Kerana itu jelas akan uh, akan uh, menimbulkan rasa penat, ya. Yeah? Baik, kemudian kata Nabi dan saya bernikah, ya. Yeah? Wa atazawwaju nisa dan saya berkahwin. Uh, saya berkahwin dan kita maklum bahawa berapa isteri uh, Rasulullah Allah SWT, antara sembilan atau antara sebelas dan sembilan, ya dan uh, ini pun ini pun sebelum uh, sebelum uh, datangnya uh, penetapan bahawa maksimumnya ialah empat orang isteri Nabi dah kahwin uh, awal lah lebih sampai sebelas atau uh, sembilan dan ternyata kemudian itu, itu itu itu menjadi pengkhususan, ya Nabi dikhususkan. Dengan keharusan itu berbanding uh, umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihadkan maksimumnya boleh berkahwin empat. Tapi kalau takut untuk nak berlaku adil, maka memadai dengan uh, seorang. Yeah? Jadi Nabi berkahwin. Kemudian di akhir hadis ini, ini saya ingat poin dia tuan-tuan. Apa? Ya, yeah. poin daripada hadis 147 uh, 7 ini. Kata Nabi SAW, maka barang siapa berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan daripada uh, golongan pengikutku. Barang siapa yang berpaling daripada sunnahku, barang siapa yang berpaling, yang ini barang siapa yang tidak menerima dan beramal dengan sunnah Nabi SAW, maka dia bukan daripada kalangan pengikutku, dia bukan daripada kalangan pengikut Nabi SAW. Baik. Kemudian hadis yang ke-148 wa ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halaka al-mutanatt'un qalaha thalatha Daripada Ibn Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda telah binasa ya uh, telah binasa Bukan pasti, setelahlah. Saya ingat lagi sesuai, telah. Ya halakah ini fa'il madhi. Telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Telah binasa orang yang berlebih-lebihan. Yang ini dalam beragama. Baginda mengulangi kenyataan itu sebanyak tiga kali. Nabi ulang, telah binasa orang yang berlebih-lebihan. Nabi ulang tiga kali. Hadis dikatakan oleh Imam Muslim. Mutanote kata Imam Imam Nawawi adalah orang yang berlebihan dan memaksa-maksa di tempat yang tidak seharusnya uh, di di tempat yang seharusnya tidak ada pemaksaan. Ini dia dia memaksa pada bukan tempatnya lah senang, ya dia bersikap memaksa-maksa, dia bersikap berlebihan pada bukan tempatnya ya Baik kemudian hadis yang ke-149 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusrun wa la yushaddu ad-dinu illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wabshiru wa wastainu bil ghadwati wal wa Daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Saqr nama beli nama sebenar beliau, radiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, sesungguhnya agama ini mudah. Dijalankan, kita kata dilaksanakanlah. ya Mudah, yang untuk dilaksanakan. Dan tidak ada sesiapa yang mempersulitkan, yang menyusah-nyusahkan urusan agama ini Melainkan dia akan tertewas. Saya ingat itu, itu lebih cantik lah. Siapa yang nak menyusah-nyusahkan urusan agama ni, yang Allah dah bagi mudah secara uh, prinsipnya, secara umumnya. Siapa yang nak menyusah-nyusahkan, dia akan tertewas. Maka usahlah. Uh, apa tu? Maka usahakanlah. Selalu benar, uh, maka usahakanlah selalu benar. Ini terjemahanlah. ya. Fasad didu, iaitu uh, fasad didu. Uh, uh, uh, saya ingat mungkin mungkin lebih lebih jelas atau lebih mudah. Fasad itu, yakni maka berpade-pade lah, ya. Supaya untuk kita sesuaikan dengan uh, ayat sebelumnya, ya. Yeah. Maka uh, apa tadi? Uh, maka berpadu-padulah dan kemudian ada bersedang-sedanglah pula, ya. Uh, maka berpadu-padulah dan bersedang-sedanglah dan bergembiralah dan jadikan sebagai penolongmu waktu pagi atau uh, ini kadang-kadang terjemahan dia, ya. Terjemahan dia pening-pening, terjemahan dia pun dah menyusah-musahkan. Uh, dan kita kata apa dan ambillah kesempatan di waktu pagi ha, itulah saya ingat lagi cantik dan ambillah kesempatan di waktu pagi waktu petang dan sedikit daripada akhir dan sedikit daripada akhir malam hadis riwayat Bukhari dan dalam satu riwayat Bukhari usahakanlah selalu benar atau kita kata tadi berpada bersedang-sedanglah, gunakanlah waktu pagi, bersedang-sedang bersedang-sedanglah niscaya kamu pasti sampai yang sampai ke uh, destinasi ini adalah isti'arah dan perumpamaan, ertinya untuk taat kepada Allah uh, gunakanlah sebagai penolong kamu ee uh, uh, Uh, penolong amal-amal di waktu giatmu, Anis semasa kamu melaksanakannya. Di waktu hatimu tenang, sekiranya kamu merasa nikmat dengan ibadah itu, sehingga atau agar kamu merasa nikmat dengan uh, pelaksanaan ibadah itu, uh, uh, supaya kamu tidak rasa penat, ya atau jenuh, dan Bag untuk kamu merealisasikan maksudnya, sebagaimana uh, orang yang uh, uh, sebagaimana orang musafir yang cerdik dia akan berjalan di waktu-waktu ini. Nah ini di waktu pagi atau waktu petang. Dia orang yang musafir kalau pada zaman dahulu lah dia akan elak daripada bermusafir di waktu tengah hari. Karena itu waktu itu panas kan. Ya, kalau waktu tengah hari panas terik memang. Uh, orang itu akan uh, cepat penat. Yeah? Jadi ini, di, ini perumpamaan lah dibandingkan antara orang yang uh, berpada-pada dalam beribadah dengan orang musafir yang memilih waktu-waktu yang sesuai untuk bermusafir. Kalau, kalau hari ini, pada hari ini kita mungkin kita boleh kaitkan dengan uh, uh, kita bermusafir uh, dan kita memilih waktu uh, tidak ada kesesakan di jalan raya. Berbanding kalau kita pilih waktu sesak, memang kita cari pasal orang kata, ya. Lalu kesudahannya perjalanan satu jam jadi sepuluh jam, misalnyalah. Ya jadi dan akhirnya kita akan rasa kita akan rasa jemu. Ini kalau contohlah ini kalau nak balik kampung lah. Nak balik kampung kita kita main terjah aja kita tak tengok waktu yang sesuai. Sudahannya kita akan rasa penat lah. Lalu barangkali kita akan rasa jenuh dan orang kata apa kita akan rasa uh, hilang semangat setiap kali nak balik kampung sebab apa kita duk fikirkan uh, kesesakan uh, di jalan raya tu walhal andainya kita uh, bijak kita akan pilih lah waktu yang yang sesuai ya uh, di mana tidak ada kesesakan di jalan raya ya dan uh, perjalanan tu akan uh, lebih lancar dan sebagainya Maka begitulah dalam urusan ibadah. Baik. Tuan-tuan dan uh, perempuan boleh kita lihat nas-nas yang telah kita baca uh, tadi. Uh, apa yang nak ditegaskan dalam bab yang keempat belas ini mengenai uh, bersederhana dalam melaksanakan ketaatan. Yeah? Uh, nak mengatakan bahawa inilah yang dituntut oleh agama. Syariat menuntut supaya kita bersederhana. Supaya pelaksanaan ibadah itu dapat dilakukan dalam keadaan rasa tenang dan nyaman. Ketika mana manusia dia ada batasan dan had dari segi tenaga, minat dan sebagainya. Tenaga kita terhad. Demikian semangat kita. Dia terhad, tuan-tuan. Begitu juga dengan minat. Bukan setiap waktu kita punya minat itu berada pada tahap yang sama. Minat itu dia naik turun. Tenaga pun macam tu, Beza tenaga kita di awal pagi dengan tenaga kita uh, di, di waktu tengah hari, misalnya. Uh, semangat pun sama semangat dia takkan dia takkan uh, statik uh, semangat ada waktu kita semangat ada waktu mungkin kita rasa kurang semangat uh, Justru akhirnya syariah menuntut supaya kita berpadepade berpadepade dengan erti kata jangan berlebih-lebihan jangan melampau jangan gelojoh di waktu yang sama jangan malas Jangan sambil lewa. Nak kata ini, kita kata ini tiga keadaan lah yang berbeza. Ada jalan pertengahan, iaitu jalan berpada-pada, jalan berhemah, ya. Berbanding jalan melampau, jalan berlebih-lebihat, berbanding dengan jalan malas. Atau kita kata uh, sikap acuh tak acuh. Syariat menuntut supaya kita bersikap berpadu-padu. Kalau malas tu jelaslah, saya ingat kalau kata jalan malas, malas tu dah memang membawa uh, konotasi maksud negatif. Tapi nak kata rajin ni, rajin ini boleh ada perincian. Rajin jangan sampai nak berlebih-lebih Kadang-kadang ada juga. Jangan bersikap ekstrim, orang kata. kalau ya Ekstrim. Jangan ekstrim dalam beribadah. Ekstrim dengan arti kata, uh, melampau dan berlebih-lebihan. Kenapa? Kerana dikhawatiri bahawa kita, kerana, bukan dikhawatiri lagi, bahkan kerana kita tidak akan dapat berterusan macam tu Mustahil kita akan ber, dapat berterusan dengan sikap, Uh, berlebih-lebihan kita itu. Uh, seperti kalau nak solat malam sepanjang uh, setiap malam atau nak puasa setiap hari. Itu mustahil. Itu mustahil. Kerana kita kena faham uh, apa yang ditetapkan oleh agama dia adalah bersesuaian dengan kemampuan kita. Jadi yani ketika mana Allah mensyariatkan solat fardu lima waktu yakinlah bahawa Allah syariatkan bukan secara kebetulan bukan uh, tanpa sebab dan uh, uh, rahsia. Bahkan Allah tetapkan sedemikian kerana Allah tahu bahawa itulah yang mampu dilakukan oleh manusia. Demikian puasa Ramadan atau puasa uh, puasa yang wajib, biarlah sebulan sepanjang tahun. Kerana Allah tahu bahawa itulah dia itu tahap uh, kemampuan manusia ya, dan uh, dan seterusnya. Jadi Allah mengatakan ma anzalna al-qur'ana al litashqa. Ya, kami tidak turunkan al-Quran itu supaya untuk, atau untuk kamu menjadi susah. Al-Quran itulah sumber utama agama kita di samping sunnah. Penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya tujuan sebab al-Quran diturunkan bukan untuk nak menyusahkan Rasulullah Demikian bukan untuk nak menyusahkan manusia. Bahkan Al Quran diturunkan untuk kebaikan manusia, untuk memudahkan bagi kita. Bukan untuk nak menyusahkan. Ya? Bahkan untuk menghilangkan segala apa uh, kesusahan dan beban. Al Quran diturunkan sebagai panduan yang uh, bertujuan untuk uh, membawa kita ke. Uh, negeri uh, ketenangan dan kegembiraan. Itu maksud dia. Kemudian dalam ayat yang seterusnya yuridullahu Allah menghendaki uh, kemudahan bagi kamu. Ini Allah Allah menginginkan apa yang mudah bagi kamu. Saya ingat itu lagi itu lagi cantik kalau kita kata macam itulah. Allah menginginkan apa yang mudah bagi kamu. Yuridullahu Allah menginginkan apa yang mudah bagi kamu. Nak kata bahawa Allah nak memudahkan bagi kita. Dengan erti kata syariat Islam itu semua apa yang digariskan dalam dalam agama uh, suruhan dan larangan itu adalah untuk kemudahan kita. Dan wala yuridu bikum al dan Allah tidak mahu uh, menimbulkan kesukaran atau kesusahan dan kepayahan atas kamu. Maksudnya, agama Islam itu untuk memudahkan Bukan untuk uh, menyusahkan. Tinggal lagi kesudahannya yang bersikap menyusah-nyusahkan ini ialah manusia itu uh, sendiri. Yeah? Jadi kesudahannya kalau kita lihat syariat Islam, segala apa yang ditetapkan dalam rukun Islam lima perkara, yang ditegaskan dalam rukun, in, uh, rukun enam uh, rukun iman enam perkara segala apa hukum, hakam, uh, syariat. Kita kena ambil maklum bahawa apa yang ditetapkan dalam agama itu bukan secara kebetulan, bukan secara rawak, bahkan kerana tujuan dan sebab. Allah menetapkannya antara lainlah. Ada banyak sebab, ada banyak rahsia, tetapi antara lainnya ialah dia sebagai satu kemudahan bagi kita. Ini yani Apa yang Allah dah tetapkan itu adalah mudah bagi kita. Mustahil Allah menetapkan untuk kita apa yang kita tak mampu buat. Itu mustahil. Mustahil apa yang Allah tetapkan untuk kita dalam agama itu, apa yang di luar kemampuan kita. Justru apa yang ditetapkan, itulah apa yang bersesuaian dengan kita. Dengan erti kata, maka laksanakanlah apa yang mampu. ya. Yeah? Itu dalam bab suruhan. Dalam bab suruhan, kita disuruh supaya melaksanakan apa yang mampu. Seperti mana contohnya kalau haji. Itu sebahagian daripada rukun Islam yang kelima. Tapi andainya seorang tu tak mampu, maka terangkat kewajipan dia. Berbanding kalau larangan, larangan kita disuruh supaya meninggalkannya secara mutlak. Tanpa ada sebarang kompromi. Kita kena tinggalkan secara mutlak. Tapi bab suruhan ni kita lakukan apa yang mampu ya kalau yang wajib wajiblah ya kalau yang sunat memang ada uh, pilihan Justru nak kata muslim ditegah daripada melangkaui apa yang telah ditetapkan apa yang telah di uh, telah digariskan jangan jangan lebih-lebih ya berbanding kalau kita lihat di sekeliling kita lah ya kalau kita lihat di sekeliling ya amalan dan kefahaman masyarakat uh, barangkali banyak saja yang kita dapati Benda-benda yang tidak ada agama, tidak ada dalam agama. Tetapi di ada-adakan, ditokok tambah. Benda-benda yang diwujudkan sedangkan dia tak ada dalam agama. Tapi di ditambah dengan pelbagai alasan lah. ini baik untuk nak mencantikkan lagi seolah-olah agama tu tak cukup cantik lagi. Seolah-olah agama belum cukup lengkap. Tapi mereka kata kita nak tambah lagi, Untuk nak menambah baik untuk nak cantikkan lagi dan sebagainya lah. Sedangkan kita kena tegaskanlah bahawa ini semua uh, ada unsur-unsur berlebih-lebihan. Unsur-unsur melampau. Yeah? Baik, kemudian adalah hadis yang pertama dalam bab ini. Yeah? Uh, menceritakan kepada kita satu peristiwa. Uh, di mana seorang uh, Aisyah menyebutkan seorang wanita yang datang ziarah ke rumah dia. Uh, sedangkan dia kuat kuat semayang, ya perempuan ni dia, dia kuat solat, dia kuat solat sunat. Uh, ternyata uh, Nabi uh, tidak senang mendengar tentangnya. Lihat lihat bagaimana uh, uh, tafsiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sikap perempuan uh, berkenaan yang dikatakan suka solat atau banyak solat. Kita kalau kita pada hari ini kita dengar orang tu banyak salat mungkin akan rasa, wah kagum, oh hebatnya dan sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana reaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi mengungkapkan perkataan yang, ber, ber, yang bermaksud mencegah dan melarang. Nabi kata apa? Mah, mah. Kemudian, ya Nabi mengatakan e -hendaklah, hendaklah kalian melaksanakan apa yang kamu mampu. Buat, ini buat apa yang mampu. Mampu di sini dengan erti kata jangan lebih-lebih. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya Allah tak akan rasa jemur, melainkan apabila kamu jemu. Ini nak menyebut tentang uh, reality keadaan manusia. Bahawa manusia, kemampuan dia terbatas. Di mana ada hari kita bertenaga, kita bersemangat, berbanding waktu-waktu yang lain, kita akan rasa penat, dan kita akan ku, rasa kurang semangat. Di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi uh, peringatan Allah takkan rasa jemu melainkan apabila kamu rasa jemu. Yani Allah tidak akan terus memberikan pahala uh, melainkan apabila kamu sendiri yang meninggalkan uh, suatu amalan itu. Di mana apabila suatu amalan itu ditinggalkan, tidak lagi dilaksanakan maka waktu itu Uh, pahala akan terhentilah, ya. Yeah. Uh, uh, sedangkan ya, yeah. uh, Aisyah menjelaskan bahawa sesungguhnya amalan yang paling Nabi suka ialah apa yang dilakukan secara berterusan. Ini, ini, ini konsepnya. Kita disuruh supaya buat sikit-sikit, tetapi yang penting berterusan atau atau ya, disebut istiqamah. Yang penting istiqamah, walaupun sikit. Yang penting, istiqamah. Walaupun apa yang kita buat tu sedikit. Tak kira lah. Salat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran, berzikir, tikaf, sedekah. Yang penting, uh, uh, uh, tak kira uh, kalau kita buat tu sedikit, tak ada masalah. Tapi yang penting, yang, yang lebih penting ialah istiqamah. Istiqamah maknanya melakukannya secara berterusan. Melakukannya, Uh, menjadikannya sebagai satu kebiasaan, bukan suatu yang ada musim. Uh, syariat, syariat tidak suke orang itu beribadah secara bermusim. Ini, ini, ini bertentangan dengan agama Tapi ada manusia yang ada mengambil kecenderungan seperti itu. Di mana dia beribadah ikut musim, ikut mood ikut cita rasa dia. Bila dia rasa semangat, oh dia Oh Bila rasa semangat je, ha, mulalah uh, nak hadir kuliah ni, nak hadir kuliah tu contoh. contoh. Atau dia nak solat uh, sunat banyak-banyak, uh, dia nak puasa banyak-banyak, atau dia nak sedekah banyak-banyak, yeah? dia nak sedekah sekaligus banyak-banyak. Uh, Sedangkan Islam, dia bukan macam tu. Islam dia nak menyuruh supaya kita berpade-pade dan lakukan secara konsisten. Itu jauh lebih baik. Ya, sebab bila ya, antara sebabnya tuan-tuan ialah antara orang yang beribadah dalam keadaan bermusim, ya, ada musim dia dia buat, dia cergas buat ibadah. Ada waktu dia tak buat. Berbanding orang yang buat istiqamah, secara berterusan Orang yang buat secara berterusan dia akan menjadikan ibadah berkenaan itu sebagai kebiasaan dia. Ini kita kata benda yang dilakukan secara berterusan dia akan jadi satu yang biasa. Berbanding kalau kita buat tak buat, buat tak buat, ya kalau kalau dah dah ditinggalkan satu ibadah tu sebab kita rasa penat atau lebih berat lagi kalau dia rasa jemu. Ya, sebab kita punya minat ini kan dia tak sama. Ada hari kita kita rasa semangat, ada lah, rasa ada hari kita rasa kurang semangat. Dalam ibadah pun sama juga. Jadi khuatir dia adalah satu yang tak baik apabila suatu ibadah itu ditinggalkan kerana kurang cergas. Kerana kurang uh, semangat, kurang minat. Itu tak baik. Ini ini antara sebab kenapa Islam nak me, me, uh, menyuruh supaya kita lakukan sesuatu itu secara berpada-pada. Supaya dia dilaksanakan dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang dan dalam keadaan hati lapang. Ya ni hati tak ada rasa beban, rasa rasa susah dan sebagainya. Baik, kemudian ada hadis 147. Ini pun cerita yang menarik. Satu peristiwa berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada tiga orang lelaki datang mereka nak bertanya kepada isteri Rasulullah mungkin mereka mungkin rasa berat kalau nak tanya langsung kepada Rasulullah kerana uh, menganggap bahawa Rasulullah mungkin tak nak menceritakan apa ibadah yang dia buat di waktu malam atau uh, di waktu di rumah uh, kerana nak menjaga nak supaya tak timbul riak dan sebagainya. Jadi mereka uh, uh, membuat keputusan untuk tanya kepada isteri Rasulullah, apa ibadah yang Nabi buat waktu di rumah atau di di waktu malam. Ia jauh daripada pandangan Uh, manusia pandangan orang luar. Tapi itulah apabila dinyatakan di kepada mereka apa yang Nabi buat, yang ini nak kata bahawa apa, Nabi dekat dekat rumah dia dalam hadis yang lain menceritakan bagaimana Nabi bila dekat rumah dia dia buat saja kerja-kerja rumah, bantu isteri, ya hal-hal hal rumah tanggalah. Ya basuh pakaian atau dia ya, memasak dan sebagainya. Nabi buat itu semua, ya. di samping berbual-bual Melayan istri, ya, dan sebagainya. Nabi menjalani kehidupan ya, seperti manusia biasa, ya bukan, ya bukan di luar, di luar kebiasaan dan sebagainya. Dalam masa yang sama, Nabi beribadah, ya, tetapi dengan secara berpade-pade. Justru apabila mereka mendengar jawapan yang diberikan, ternyata bahawa, ya. Ternyata bahawa mereka menganggap bahawa apa yang Nabi buat tu sedikit. Lihat ibadah yang Nabi buat mereka anggap sedikit. Tuan-tuan boleh fahamlah, boleh bayangkan uh, bagaimana kekeliruan mereka tentang uh, perkara ini. Kalau Nabi ibadah yang Nabi buat sedikit, macam mana dengan kita? Ya. Sedangkan itu salah lah. Apa pula nak ibadah yang Nabi buat tu sedikit? Bahkan seperti Uh, apa yang Nabi jelaskan kemudian Nabi uh, Ternyata Nabi jumpa dengan orang Dan Nabi tanya Adakah kamu yang tanya begini-begini uh, Apabila mereka meng-ia kan uh, Maka Nabi menjelaskan Demi Allah Aku manusia yang paling takut kepada Allah Dan yang paling bertakwa kepada Allah Ini Nabi menjelaskan realiti keadaan Bahawa Dialah manusia yang paling ya yeah, Paling Paling, paling dekat dengan Allah yang paling bagus uh, amal ibadah dia. Al Rasulullah ibadah ibadah dia adalah ibadah yang paling bagus berbanding manusia lain. Kerana dialah yang paling uh, paling paling kuat iman, paling paling uh, bertakwa kepada Allah uh, dia segala-galanya berbanding dengan uh, umatnya sallallahu alaihi wasallam aku aku orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah yeah? uh, kemudian uh, Nabi menjelaskan ya yeah? sekalipun demikian aku uh, ada hari aku puasa ada hari aku berbuka ada waktu aku solat solat malam dan ada waktu aku tidur dan dalam masa yang sama aku berkahwin aku berkahwin Ya ni sama sekali bukan aku uh, bukan setiap hari aku puasa seperti mana ada yang di antara kamu yang berazam untuk nak berbuat demikian demikian aku ada waktu di waktu malam aku apa ada waktu ada waktu aku solat malam ada waktu aku tidur ya bukan seperti mana ada yang berazam daripada kalangan kamu untuk nak solat sepanjang malam kemudian ada pula yang kata tak nak kahwin nabi kata bahkan aku berkahwin Kemudian Nabi memberi peringatan dan ancaman barang siapa berpaling daripada sunnahku maka dia tidak tergolong daripada kalangan pengikutku. Wa itu ini dia AD dia pesanan pedoman yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita semua, bukan hanya untuk tiga lelaki itu, bahkan untuk seluruh baki umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpaling daripada sunnah Nabi menganggap bahawa sunnah Nabi tak cukup cantik, tak cukup lengkap, tak cukup sempurna, tak cukup bagus. Nabi kata apa? Maka dia bukan tergolong daripada kalangan pengikutku. Ya. Yeah. Ini ini peringatan. Uh, dan boleh saya kaitkan dengan uh, uh, polemik di luar sana tentang istilah ahlus sunnah wal jamaah ata ratu semua mendakwa ahli sunnah ahli sunnah ahli sunnah semua dakwa kami ahli sunnah ahli sunnah lawan dia ahli bidah itu lawan dia tetapi dakwaan dan slogan ya ahli sunnah di mana berbanding pelaksanaan dan praktikal pembuktian berada di mana sering sahaja kita melihat sepertinya Cakap tak serupa bikin. Mereka kata ahli sunnah. Tetapi, sepertinya sikap mereka dengan sunnah, mereka tak berapa senang dengan sunnah. Apabila dinyatakan bahawa, begini-begini cara ibadah Nabi SAW, cara, begini cara salat Nabi, begini cara zikir dan doa Nabi SAW. Sepertinya ada pihak-pihak di luar sana, menganggap bahu itu satu pilihan. Ya ni kalau nak ambil sunnah nabi boleh. Tapi kalau nak tokok tambah nak buat perubahan-perubahan, nak tambah inovasi benda yang nabi tak buat mereka anggap bahawa itu pun boleh, tak ada masalah. Asalkan nampak macam baik, bagus, tak ada masalah. Ya. Ketika ma ketika mana ditegaskan dan mereka pun setuju. Nabi tak buat. Nabi tak pernah buat. Tapi mereka kata, uh, apa salahnya, ini kan baik dan sebagainya. Maka dikatakan, hadis atau ucapan daripada Nabi SAW ini adalah ancaman buat mereka. Barang siapa yang berpaling daripada sunnah Nabi, maka dia tidak termasuk daripada kalangan uh, pengikut Nabi SAW. Uh, Demikianlah hadis 148, uh, ancaman daripada Nabi SAW. Nabi kata halakal mutanattiqun telah binasa orang yang ber, berlebih-lebihan, orang yang melampau. Kedemikian mereka yang membuat tokok tambah dalam agama atas alasan itu baik. Sedangkan dari sudut uh, apa yang digariskan oleh agama itu berlebih-lebihan perkara tokok tambah apa yang disebut sebagai bidah. Ah. Yeah? Sekalipun ada yang mengandaikan adanya ada bidah ah hasanah Sedangkan hadis Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam tidak menyatakan sedemikian. Mereka tak setuju, sepertinya mereka tak setuju Nabi kata kullu bid'atin uh, dhalalah. Semua bid'ah ah, uh, sesat. Tapi mereka seperti nak memperbetulkan kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata bukan semua bid'ah ah sesat. Sedangkan itu jelas bertentangan dengan apa yang di disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sama kita ada hadis 148 uh, ini. Nabi mengatakan telah binasa orang yang berlebih-lebihan. Kalau orang yang buat tokoh tambah dalam agama, membuat inovasi-inovasi, membuat perubahan-perubahan dalam agama atas alasan untuk nak, le, nak mencantikkan, untuk nak memperlengkapkan, ini baik, ini baik dan sebagainya. Kalau itu bukan orang yang berlebih-lebihan, apa lagi orang yang yang dimaksudkan dengan orang yang berlebihan uh, dalam hadis uh, uh, ini maka jelas, ya, ini merujuk kepada uh, orang yang menokok tambah orang yang uh, berlebih-lebihan. Pendek kata mereka yang menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyalahi sunnah Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam? Dalam keadaan dia menganggap bahawa apa yang dibuat itu bagus, kita kata. Uh, kita kemukakan kepadanya hadis ini. Ya. Baik, demikian juga ada hadis 149, Sungguhnya agama ini mudah dan tiada sesiapa yang cuba nak menyusahkan urusan agama ini melainkan dia akan tertewas. Ini di realitinya. Mereka yang uh, cuba menokok tambah dan sebagainya, ya. Mungkin pada awalnya mereka bersemangat, tapi betapa cepatnya semangat itu uh, akan jadi pudar, ya, kemudian mereka jadi penat sudah mereka hilang minat dan sebagainya. Sedangkan Islam uh, telah me, me, me, meletakkan garis uh, uh, yang yang bersifat memudahkan. Tetapi sebahagian manusia yang degil uh, uh, suka memilih jalan untuk nak menyusah-nyusahkan. Tak kiralah dalam bab solat, dalam bab puasa, dalam bab zikir, apa sahaja sebahagian manusia memang ada kecenderungan untuk nak nak berlebih-lebihan kerana pada tanggapan dia ini ini lebih bagus ya dan sebagainya uh, dalam apa saja bablah tuan-tuan boleh fikirkan ya uh, uh, boleh kadang-kadang dicampur adukkan dengan adat budaya adat budaya itu dijadikan sebagai satu kemestian ya seperti dalam urusan perkahwinan dalam perka dalam urusan kematian ada sahaja kita lihat Bab adat budaya dan dicampur adukkan dan dijadikan sebagai satu kemestian, sedangkan syariat berlepas diri daripada uh, semua itu. Tapi kesudahannya itulah perkara-perkara seperti itu menyusah nyusahkan. Ya, yeah? baik uh, di sini ada yang bertanya, Salam alik Apakah perkara yang harus dilakukan sekiranya datang rasa penat, jenuh, futur untuk beribadah atau dari melakukan kebaikan uh, uh, ini ini memang ini memang antara cabaran dalam kita uh, beramal sebab itu memang secara prinsipnya kita disuruh supaya berpadu-padu seperti mana dalam tajuk uh, tajuk bab kita ni kita disuruh supaya berpadu-padu ya yeah? uh, uh, uh, sebolehnya uh, sentiasa uh, apa yang sudah biasa kita lakukan sebolehnya kita kena buat Jangan pernah rasa uh, jemu, dan dia punya teknik dia lah supaya kita berpadu-padu. Itu teknik dia. Teknik dia lah supaya kita jangan rasa penat. Kalau kita berpadu-padu kita tak akan rasa penat. Bahkan itu akan jadi satu rutin bagi kita. Dia jadi penat, jadi jenuh, jadi futur. Apabila kita berlebih-lebihan, justru kita kena pilih uh, apa nama kita kata jadual atau kita kena pilih program. Yang bersesuaian dengan kita, yang ber, yang menepati uh, kemampuan kita, tenaga kita, masa kita dan seterusnya. Agar dapat kita lakukan secara berterusan. Yeah? Kemudian uh, ada yang bertanya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan istiqamah dalam beribadah, terus menerus melakukan ibadah walaupun sedikit secara konsisten. Adakah konsekuensi istiqamah ini akan menjadikan kita tergolong dalam kalangan Orang yang mendapat pahala ketika dia tak mampu lakukan, ketika dia sakit dan musafir. Ya jawapannya betul. Jawapannya ya. Kerana demikian adalah hadis Nabi, saw. Ya, uh, Nabi mengatakan, uh, ya, hamba ku uh, apabila dia dia dia sakit atau berdiam musafir, uh, tetap akan tertulis uh, baginya pahala ibadah yang dilakukannya sewaktu dia mukim dan sihat. Ini merujuk kepada ibadah yang dilakukan secara konsisten. Ibadah yang dilakukan secara konsisten. Uh, uh, apa nama? Uh, tak kira ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunat. Tetap akan, uh, pahala itu akan tetap di, di, di ber, ter, pahala itu tetap akan berterusan, ya, yeah, uh, termasuk waktu seorang itu bermusafir atau dijatuh sakit. Uh, kerana ini adalah merupakan antara uh, limpahan rahmat kurnia Allah subhanahu uh, taala buat para hambunya. Uh, kerana kesudahannya, uh, kalau bermusafir, ya. Yeah, kerana manusia masing-masing ada urusan, ya. Yeah. Uh, uh, demikian kalau jatuh sakit, ya yeah, ini adalah, adalah, adalah, uh, yeah, takdir, uh, Allah adalah ketetapan, ya takdir Allah subhanahu taala. Bukan semua sepanjang masa sihat. ya. Yeah. Uh, justru ini sebagai satu kurniaan uh, ihsan uh, Allah Swt buat hambanya uh, tetap diberikan uh, pahala kepadanya walaupun suatu sakit atau musafir. Tetapi ini merujuk kepada amalan yang dilakukan secara konsisten. Ia ya, bukan amalan yang dilakukan sekali-sekali, sekali setahun sekali ya, dan sebagainya. Tidak. Amalan yang dilakukan secara konsisten. Baik, eh, kuah tontonan apa pas saya kira sekadar itu untuk kita pada. Uh, pada kali ini sehingga kita bertemu lagi uh, di masa akan datang insyaallah di kepanjang umur subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha wa atuubu ilaik salla ala nabiyina muhammad warahmatullahi wabarakatuh